Rugăciunea a zecea pentru taina și mucenicea inimii, Doamne săi Iisus, Domn Slavei, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, dăruiești-ne taina și mucenicea inimii, care ne deschide ochii inimii și cugetului, ca să vedem cele nevăzute ale lumii acestea, să contemplăm cum se deschide cerul de sus spre mângâierea noastră și spre bucurie, precum preoții Tăi ce aleși și sfințiți, Află când le trimiți prin îngerii tăi vestimentul ceresc și dumnezeiesc pentru slujba liturgiei, ca semn al filotoniei Dumnezești, ca să se împărtășească fără de o sândă cu taina Sfintei Euharistii și să o facă udând cu lacrimi Sfintei acoperă și antimisul, fiindcă atunci tu asculți rugăciunea lor pentru. Cei pentru care s-au scos miridele la taina sfintei proscomidii, să se simtă nematerial și luminați, să vadă în extaz vesmântul Dumnezeu ca un fulger de lumină duhovnicească și să trăiască schimbarea ta la față, iar hainele lui s-au făcut albe ca lumina, să simtă în inimă lucrarea sfântului Har până la sfârșitul dumnezeieștii liturghii sau toată ziua, sau în tot ceasul, după cum le este de cuvioasă, viața și plină de evlavie, de lumină și de iubire, ca să trăim și noi cuvântul, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa.